Nationalskalden Evertob reser land och riken runt och upplevelserna blir till sånger, dikter och bilder. Men även hustru Astrid och barnen inspirerar honom. När dottern Elinor fyller 17 år och bjuder på bal skriver Evertob: Håb, dansar. I alla fall så var det ju så att hon ville att jag skulle dansa med henne. Och pojkarna skojade med henne om det att hon skulle dansa med den här gamla henne. Och då sa hon upprakt att det ska ni säga som inte alls kan dansa så bra som pappa på långa vägar. Därför att som den stör som pappa. Det finns inte, sa jag. Det höll hon styr på så dansade vi i Efteråt så sa du min dotter till mig. Du har väl sett att jag har lång klänning? Ja min älskling sa jag Jag var mycket rörd över detta Och fick tårar i ögonen När jag såg på hennes långa kläder att veta vad den kostade Fick jag tårar i ögonen Och så blev hon du... ja, ja sen så var det Att jag blev lite tagen av det där. Jag tyckte det var så roligt att se henne som dam Och, och så vidare Och så tänkte jag Att jag skulle uh, för eviga det där så att de kunde ha glädje av det för det var inte avsikt för någon större publik. Men så kom de väl och ville ha det förstås och så kom det på det sättet på grammofon